får jag säga varmt välkomna till Tid för podd. Tack. Som. <skratt> Varsågod. <skratt> som idag stämmer pianot, fäster rörbladen och tar ton när vi antecknar avsnitt nummer 52 i kalendern. Jag heter Emil och har med mig vilka då? Ja, det är Otto här som vanligt. Eller som. Ja, nej, skitsamma. <skratt> Ja, du var inte med förra gången, men det var, det var jag. Och jag. Ja, hej. Rickard heter jag också. Hej, hej. Rickard heter jag också? Nej, det är roligt. Ja, jag heter Månd. Det var den sämsta introduktionen av alla 52 avsnitt. Verkligen. <skratt> Och det var mitt fel. Och hur är läget med er? Jävligt bra, Oj. faktiskt. Ja, det är som vanligt. Nej men eh, man måste man förtjänar. Men eh, det är ju eh, nej, det känns eh, kul att vara tillbaka i podden faktiskt. Det var ju senaste avsnittet var briljant men eh, utan min medverkan så det eh, kan bara bli bättre. Och eh, nej, det är, det är skoj. Jag såg en väldigt eh, märklig film, John Houston film, regissören John Houston. Mm -hmm. eh, som heter Victory och det var nog den konstigaste kvartetten jag har sett i en öppningssekvens i alltså titel, titelkorten liksom. då stod det först Sylvester Stallone och sen Michael Kane, och sen Max von Sydow och sen Pelé fotbollsspelare. <laughs> så att det, det var en, en underkvartett det handlar om, det handlar om vad heter det, krigsfångar som möter tyska landslaget i fotboll under andra världskriget. Och då är Stallone målvakt och Kane är tränare. Och från Sydow är SS-officer och Pelé Pelé, typ. Han spelar en bolltrillare från Trinidad Tobago. Så att, ja, det var en speciell, speciell rulle. Hur hittar, hur hittar man sånt där? Jag alltid hade en Stallone-fas förut. När jag kollade alla Rocky, alla Rambo, alla Stallone-filmer. typ Och så såg jag den här och tyckte den såg väldigt be ut. Men... Nu tog jag mig tid och såg den, Så att jag blev så paff bara över den kvartetten som inledde filmen. Men den var inte så bra. En kvartett som heter Duga. Mm. ja? Jag har äh, matat med nog Lawrence of Arabien för första gången. Ehm, bättre och, film. Och, äh, ja, det var lite bättre. kan jag gissa. Jag har inte sett den andra <laughs> filmen. Men... <laughs> nej nej jag, ba jag bara utgår från det är lite kaxigt. så Ja, det, det gör du rätt i. Ja. <laughs> ehm, Och sen håller jag i på att förbereda mig inför... Äh, Benson-avsnittet så att det är lite plöjer lite böcker Nej men i övrigt är det bra det är lugnt på de flesta fronterna kanske lite för lugnt men äh, nu, är det, nu är det maj Bra väder, tar med fan Riktigt fint väder, tycker jag mm. Ja, men det, det börjar bli lite bättre med mig i alla fall jag, Vi spelar in på första maj och då vet väl de flesta vad man gör dagen innan på eh, Valborg så att jag har mått som jag förtjänar någonstans. Det är först nu senaste timmen jag kommer kommit i och att bli med människa igen. Eh, fram till dess så typ reenaktade jag 4-9-3 brunt. På något sätt. Eh, då får ni en, en bild av vad min dag har varit, kära lyssnare. Men nu är det bättre. Och i övrigt så är det väl ändå rätt okej. Okay, och jag, precis som Rickard, håller på att förbereda mig inför nästa podd. Så jag klöjer lite Benson i min egna Nej men det är väl, är väl under alla omständigheter bra här med Kul att vara tillbaka Hoppa in och säg hej och få göra sitt Som jag har gjort mitt i den här podden <laughs> mm. Tack, tack och jag. Men vad ska vi göra idag Otto? Ja vi ska prata musik Lite som vi pratade tidigare om hur I musikavsnittet om hur musiken har Influerat bondmusiken och nu går vi till nästa steg och tittar på hur bondmusiken har influerat musik. Och i filmer då, då framförallt. Så att det är väl det vi ska titta på idag och lyssna på framförallt. Grymt. Då tycker jag att vi gör det. Nu när det har blivit tid för spionmusik och herrmapor. Oj, oj. Ja, det är kul att vara tillbaka med lite... Ja, musik till viss del Ingen är Rex <laughs> Nej, precis Det är ingen som vill efter det honom <laughs> Så att det är skönt det Men eh, jag tänkte egentligen först bara ja, Prata liksom, var, lite åt, stämma av igen lite Vad, vad, vad ni tycker är liksom det typiska bondsoundet Och vad, vad ni känner är bondmusik för er eh, Ordet är fritt egentligen Oj, men det är ju så svårt för att... Eh, eller svårt är det inte. Det är inte. Samlar man eh, bondmusiken från 60-talet så är man ju hemma. Liksom. Ja, det är ju svårt att beskriva kanske i ord mer. Det är kanske är ännu lättare att peka på ja, en kompositör eller en film. eller så. Liksom. Precis, och sen är det ju också individuellt lite vad man gillar. Men jag menar, Tokar man fram soundtracket i Goldfinger så det är ju väldigt plagierat det soundtracket. Mm. Mm. Det är ju extremt typiskt eh, Bond sound som eh, blev väldigt stilbildande. Så det är ju det, det, det jag när jag tänker Bond sound. Jag menar, oavsett hur mycket jag älskar Foyery Zone eller Living eller ja, eller vad som helst. Så mm. är ju på något sätt Goldfinger det första stora avtrycket som gjorde, har gjort skillnad. Ja, jo men så är det ju. Även om eh, For Your Eyes Only är ju For Your Eyes Only och, och Goldfinger är ju egentligen lika mycket lika mycket kompositören som, som gjorde det. Dens sound. Liksom. For Your Eyes Only är ju väldigt mycket Bill Conti och Goldfinger är ju väldigt mycket John Barry. Så att, men ja, John Barry blev ju mer Bond än, än Bill Conti kanske. Ja, han var ju först också så han hade ju... Ja, precis. Um ja Vad säger ni andra? Håller ni med Rickard om 60-talet? Eh, ja, det är svårt att inte hålla med i den frågan. Det är ju liksom det som definierade Bond-soundet. Som så mycket annat på 60-talet definierade det vad Bond är och vad folk ser om Bond och vad folk tycker om Bond. Och soundet, musiken och allting, det är ju väldigt synonymt med... Med James Bond och det kan vi tacka Jon Berry för helt och hållet. Jag håller på att säga nu att jag kan tacka Monty Norman för det men det, <laughs> det, det, det hejde mig. Jag håller på fel. Vi ska inte tacka Monty Norman. <laughs> <laughs> Nej men John Barry framförallt och sen jag tror jag sa i förra avsnittet att jag definierar Bondsoundet lite i det här spåret som är i Tomorrow Never Dies när Bond hoppar på den här fallen och flyger iväg på lagret och på. Och jag kan väl egentligen bara upprepa det jag sa då att Bondsoundet är lite dunjiga, svängiga, jassiga, uh, lite sexiga soundet helt enkelt. Det ska, vara, oh. det ska utstråla samma sort som vad Sean Connerys Bond utstrålade. Det är typ den bästa liknande som jag kan på egentligen i sammanhanget. Det ska utstråla sex. Det var väl det John Barry sa. Uh -huh. it's, all about the, it's all about the cock eller något sånt där. Ja, yeah, it's all about cock. <laughs> alltså man sa till David, David Arnold när han skulle skriva Tomorrow Never Dies. Remember but that it's all about cock. Jag tror det var han och Don Black som sa det. <laughs> Det är så märkligt bara. <laughs> Vill Emil tillägga något, eller har vi sagt allt som bör sägas? Um, nej, jag har väl egentligen ingenting att tillägga. Det är väl bara instämma. Ja, det, det, är ju väldigt, det, det är ju inte så, uh... Det är ju rätt objektivt just den frågan. Ja. Men sen är det också alltid till vad man, också, vad man själv också föredrar. För det är väldigt lätt att definiera bondsamlet och peka på Goldfinger, men sen. Vad man själv gillar och faktiskt vill ha för för typ av musik i en Bondfilm det, det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak eller? Nej, så är det Så är det ju verkligen. Och där har vi ju ja, lite olika åsikter kanske, vi fyra. Mm. Uh, men uh, nej, det typiska Bondsoundet har ju verkligen använts i parodier, uh, av förklarliga skäl då, i filmer. Uh, från uh, egentligen från tiden då soundet introducerades till ja Bara för några år sedan så var det ju med i, i en film som vi ska prata om lite längre fram. Men äm, jag tänkte att vi kunde börja titta på just äm, titellåtarna. För de blev ju väldigt stora i och med äm, ä, John Barrys musik och, och låtar till filmerna. Och framförallt just de med, lite mer storslagna Thunderball och Goldfinger. Och, och de, de 60-talslåtarna. Så ja, jag tänkte egentligen spela ett, ett potpury. Och säga sen vad det var. Så eh, lite exempel på låtar. Hur de har inspirerats av eh, titellåtarna till eh, 60 talsbondfilmerna Det typiska Bondsoundet. Så eh, ja, vi kör! Scorpio! He'll sting you with his dreams of power and wealth. Beware of Scorpio! His twisted twin obsessions are his blood to rule the world. And his employees help. Welcome you into his lair. Like the nobleman welcomes his guest With free dental care And a stock plan that helps you invest But beware of his generous pensions Plus three weeks paid vacation each year And on Fridays the lunchroom Serves like dog burgers and beer He loves German beer Oh, but here's the duck of persuade Det första var ju Hank Scorpios tema i The Simpsons och det andra var ju Duck Dodgers temat där, av Tom Jones faktiskt, som också sjunger Thunderbolt och då, såklart. Och sen har vi ju också Spy Hard av Weird Al Jankovic. Men det finns, det finns ju någonting som, som ni hör liksom, det är stort och det är blåsigt och det är mycket liksom, ja men det är, det är storslaget eh, bara. Det är ju inte lika många parodier kanske ni håller med mig om som använder ja, men till exempel You Only Live Twice soundet om de ska göra en titelåt utan då kör man på, på det här. Ja men precis, man, man vill ha det här lite övertydliga för verkligen för att det verkligen ska vara tydligt för publiken att vi gör en parodi eller en komedi och det är Bond som vi härmar. Och det blir så övertydligt. Och jag älskar de här låtarna. Alltså jag tycker framförallt Weird Al Jankovic. Alltså den är ju... Och det, det är ju... Samtidigt är det ju en, det är ju en bra låt. Ja, ja, ja. Den är skön som tusan. Och har... ja Som man förväntar sig. Helt absurd text. Ja. Men den är liksom... Det är, det är ju typ en bra bondlåt, fast lite över liksom. Ja, i en annan text på det så är det ju. Då, är, då är det, funkar det ju, liksom om man hade haft det i 60-talet. Ja, nästan alltså. Ja, det är inte långt ifrån i alla fall. Men det är ju samma med Hank Scorpio-låten. Där sjunger de ju om att alla anställda får tandvård då. paper Exakt. Nej, <tätverkat> men. <tätverkat> Nej, det finns, det finns ju ändå någon, någon slags röd tråd i de, här, i de här tre. Det kommer ju en, titel, en titelåt till som jag, som jag sparar av, eh, ja, av ett skäl. Och eh, ja, det är ju det är väldigt tydligt i alla fall i de här tre låtarna att det är just 60-talet som influerar och, och, och påverkar. Och. Tom Jones sjunger till och med på Duck Dodgers. Så att, eh... Det är ju jätteroligt att de faktiskt har tagit. Ja, de fick med Tom Jones på ett hörn. Ja. Nej, men eh, det är ju faktiskt intressant. Ja, och det är ju väldigt enkelt att göra parodi på framförallt Goldfinger och Thunderball. De är ju så pass... De är ju liksom bondlåtarnas bondlåtar ja. på ett sätt som inte de andra är. Och det är ju väldigt enkelt när man skriver en parodilåt att ja, men den ska handla om huvudrollen i filmen eller i serien. Den ska handla om Ja, vad som händer i filmen eller serien och så vidare och så vidare och just Thunderball Goldfinger är ju väldigt typiskt och om låten handlar om någon på ett sätt som vissa andra bonlåtar inte alls gör Nej exakt, Johnny Only Live twice är ju ett exempel på det när det är lite mer diffust liksom men äm, ja, det är ju, jag tror det ligger mycket i, <coughs> i det du säger Immanuel, att det är väldigt tacksamt att, att kopiera och att influera så något mm. som är så så ikoniskt. Men det är ju sköna låtar också. Så att... Ja, absolut. Det är inget dåligt. Inget ont om låtarna i sig. Det tycker jag inte. Men det är ju, det det är ju som om man skulle göra en, en westernfilm. Då kanske man sneglar åt Morricone kanske. Och inte åt några av de äldre westernfilmerna. För att det är just så typiskt och ikoniskt. Så att det blir liksom lätt att använda. Och bryggas över till, till en ny, ny westernfilm om man ska göra det. Mm. Ja, för det är viktigt mm. att publiken förstår att det är en parodi på en bondlåt. jag menar, Exakt. När det gäller, ja men, Where the Ardess till exempel där texten är ju som den är. Men då måste ju istället <laughs> musiken låta som en bondlåt ännu mer tydligt bara så att alla fattar vad det som händer. Stream gör en nedtonad version av Johanna Litwise att ingen inte har gjort någonting och du har gjort så skämt för i platt. Ja, exakt. Ja, eller We Have All the Time in the World <laughs> liksom det, det, det funkar ju Är Det är ingen som tänker på Bond kanske då Vilken är minst parodivänlig av bond låten i så fall Det är ju Day, det är ju en parodi redan där Men, <laughs> men, men... Ja, Jag skulle nog nästan säga att Tomorrow Never Dies mm. det, är låt, det, är låt, det är en låt som ingen kommer ihåg Nej. Och den har inget, den har inget... Jag väntar den Inte väldefinierande på något sätt för Bond. Men det känns ju också som en parodilåt om man lyssnar lite på texten och Martinis Guns and Girls. Det är så ja, exactly. väldigt banalt bara. Ja, det är för mycket on the nose på något sätt. Men just typiskt bond -sound har vi också i själva filmmusiken. The Score som används i bakgrunden i filmerna också. Och där har vi ju just Spy Hard som vi har varit inne på lite där Bill Conti stod för musiken. Det är ju roligt. Ja, exakt. Han får ju göra ett traditionellt sound nu, när han fick göra sitt Bill Conti-sound ja. i den officiella serien, vilket är lite roligt. Så att han står för klassiskt Bond-sound i en parodi istället för den officiella serien. Men han kör ju stenhårt på James Bond-temat i mm. musiken. Så jag tänkte vi lyssnar på två spår från Spy Hard, bara. Som har influerats av the James Bond theme. Det första var ju The Jump och sen har vi The Airport. Och i det helikopterjump tror jag att Jeopardy temat är med också. Ja. Nej, det är konstigt. Jag, det är så märkligt, lilla tänkarmusiken. Jag minns inte varför det. Jag tror att jo, men det är när står och väntar på hissen, på häst, häst. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Det, är, det är så märkligt. Men jag hörde det, så jag har inte sett filmen, men jag har sett delar av den och när jag hörde det så bara, vafan jag är jäpper det temat där det är dels bondtemat, jättetydligt och sen var nej, nej men det, är också, det blir ju väldigt tydligt här att det är, det är liksom bondtemat själva, eh, vad ska man säga br brass stabsen staccato, brasset är ju liksom lätt att bara ta ja precis, vill man ha något som påminner lite bond så bara, man härma det, för det är, det är ju svinlätt att härma det ja, det är ju tacksamt liksom det de, de är liksom, vad kan det vara? Fem sekunder långt. Ja. Och så är alla hemma. Alla vet vad det är, liksom. Mm. Jag blev förvånad på hur, hur mycket jag gillar när de här spåren. Jag har ju lite svårt för Bill Contys jobb i, i For Your Eyes Only. Därför var det som, oj, wow, det här är ju Bill Conti. Ja, han kan ju. Det här <laughs> låter ju mer <laughs> bons än vad, han, än vad han gjorde i For Your Eyes Only. Ja, jo. Mm, ja i alla fall ut efter, utifrån vad jag själv tycker om vad ett bonds skåde ska vara Ja, jo. Jag, ja, jag kan förstå vad du far efter, men jag tycker nog ändå för att Frozen är mer bondig när det är som bondigast, om man säger så Men eh, jag tycker det, det är ju eh, intressant ändå att en kompositör som har gjort Bond har också gjort besikt i en parodi Det har nog aldrig hänt tidigare tror jag, och sen, sen dess heller vi, vem, eh, vi kom in på John English sen i förtör, men... Ja. för sig, men Absolut. Um, men um, Apropå Johnny English så kan vi prata lite Austin Powers kanske. Eller vad säger ni? <laughs> Va? <laughs> uh, Absolut. <laughs> yeah. Vi har ju International Man of Mystery och The Spy Who Shagged Me. Där har vi ju uh, väldigt intressanta egentligen tycker jag. Uh, Omager och, och kopieringar eller vad man ska säga. Härmaperier. Uh, för det finns ju... Uh, ja en del spår som, som där har lite mer John Live Twice koppling eh, faktiskt men vi kan ju lyssna lite på, på spåren och sen prata om dem också eh, så ja vi kör lite Austin Powers International Man of Mystery och The Spy Who Shagged Me Så det där var ju dels musiken från Austin Powers som ni hörde och också som ni säkert hörde musiken från bondfilmerna som de menade att efterlikna om jag säger så då. Och först var det ju Opening slash Norad slash Evacuation. Och ja, sen har ju den att göra med The Bomb från Thunderball och också Miami International från Casino Royale. Och sen har vi I'm Back eh, slash Mini-Me slash Time Portal. Eh, och den har ju ja, inspirerats av Capsule in Space från You Only Live Twice. Och eh, sen har vi i tredje spåret Evil Island slash Inside Out. Eh, inspirerats av You Only Live Twice eh, titelåt. Det, roliga, det, är mycket, det, det här är ju som bond -fan är ju det här egentligen roligare. För det är inte övertydligt på samma sätt. Ex exakt. Mm. När man ser filmen så kanske man inte tänker på det på samma sätt som jag gjorde när jag såg Spy Hard för det är så jävla övertydligt det här mm. är ju mer ja. lite, lite gömt på ett ganska roligt sätt ja, jo men verkligen det är lite mer, mer obskyrt för än man i alla fall, om man säger så ja precis, det är ingen som har koll på Capture in Space nej nej, verkligen inte men då är ju frågan, när de gjorde det här soundtracket för det första, vem är det som är kompositören? det, är, det sa jag kanske inte, det är George S. Clinton heter han, okej okay. Mm. Då måste man ju fundera, är han ett stort bond så pass att han känner igen och den använder med nyanserna, eller är det Mike Myers som har sagt, ja men jag vill, ha, jag vill höra det här och jag vill använda det på det här sättet. Det var intressant att veta ja. mer om processen just när hyllningarna är så pass små egentligen. Ja, jo. Så det känns som att det är väldigt mycket researcharbete om inte de känner till det innan. Det är sant. George S. Clinton, alltså han är ju <coughs> från Chattanooga i Tennessee så att jag tvivlar på att han kanske är jättestort Bond-fan. Ja. Men... men han har ju för övrigt gjort musiken i Mortal Kombat-spelen Så att, eh, nej ja, Han avfärdar vi <laughs> Han avfärdar vi nog lite, tror jag i alla fall Men, eh, nej Det är nog Mike Myers, tror jag Jag ska inte säga att jag vet Men det är ju, känns som att han är ett stort Bond-fan Ja, han är ju ett stort Bond-fan ja, ja, så att, ja George Clinton, han fick ju för övrigt en BMI eh, Film Music Award För Austin Powers, faktiskt Oj –Första då, antar jag. –Ja, Spuy och, ja, och Shagmi är med andra, va? –Ja. Oh. Han, –Han fick för den och Goldmember av någon anledning, men inte för International Man of Mystery. Oh, herregud. –What? Uh -huh. –Ja, herregud. <laughs> um, men, ja, nej, det är ju, ju intressant. Det här, är, som du sa, Rika tycker jag är roligare. Att han tar just Capsule in Space och The Bomb– för Casino Real kom ju efter Så att den har han ju inte inspirerats av egentligen Nej det är ju det, är ju det här ja. Det är ju märkligt att David Arnold Kanske har fått inspiration från Austin Powers det, Då har vi gått full circle <laughs> Ja det, det är inte första gången Exakt <laughs> Det är liksom, Han har använt det många gånger Men ja Nej, Sen titellåten är ju den, ja, den, den, är, den är liksom När det blir lite mer romantiskt Och lite mer vad ska man säga, vackert i filmerna så är John Lee Twice Väldigt tacksam att ta ja, men Jag tycker alltid det är intressant att prata om Austin Powers för det är ju liksom den enda parodin Som har fått ett eget liv utanför Bond Världen ja. och ja. jag tänker När det kommer till musiken och estetiken I de filmerna så är det ju väldigt Men de som inte känner till Bond De tror ju att Bondfilmerna är så Och det är ju både på gott och ont. Jag tror vi pratar om det när vi pratar om Austin Powers Filmerna mm. Men att mm. ja, men många är liksom i min som har sett Austin Powers och tycker det är roligt Och de... Har kanske inte sett mer än Trade senaste två filmer Som tänker, jag, så här är alla Bond-filmer Och lite samma sak är det med musiken För när man hör det, då tänker man Ja, det skulle kunna vara Bond Och, och bara med tanke att han vann priser för sin musik ja. Säger också en hel del det är, det är en parodi Ja, visst Men samtidigt så är det ändå lite erkänt Austin Powers är typ den kräddigaste parodin Som vi har sett till På många sätt Jo, verkligen men verkligen? det som är lite speciellt då är ju också att... Alltså själva filmerna är ju så sjukt övertydligt eh, Bond-parodier. Mm. Mm -hmm. Men musiken är ju inte lika övertydlig. Nej. Nej, det är ju verkligen ingen spyhard-sån liksom, grej här. Nej. Det är ju också, det är inte bara liksom Bond-musik rakt igenom i filmerna- utan det är ju liksom 60 talsmusik också som blandar upp det. Mm. Så det inte känns lika tungt på det sättet. Nej, exakt. Men nej, jag tycker det är just det är intressant liksom med, med hur... hur på, tal om, på tal om något helt annat med saker som kan låta väldigt mycket som någonting. Fast det inte var det, om man säger så. För på eh, antagningen jag gjorde till skolan som jag kom in på i höst. Så hade vi lyssnat på musikexempel. Och då spelade de eh, Holst, eh, mars. Mm. som inspirerade John Williams till Star Wars och då sa, då sa två av dem som satt där och lyssnade, det här är Star Wars <laughs> så att det är ju liksom ja, det, det låter ju väldigt mycket som så, det kan låta väldigt mycket utan att vara det. Mm. det är ju det är ett tecken på att det är extremt känt liksom ja, verkligen och samtidigt om vi ska prata om Star Wars så känns ju det nästan svårare att göra parodi på än ja. Bond, för Star Wars är så ja. specifikt för, för det på något sätt och så man göra en Star Wars-parodi liksom då, då måste man nog lägga ner mer tid och liksom känsla för att få till det där att det ska låta som en parodi fast ändå inte. Med Bond är det ju väldigt inte ja. dra på lite blås, eventuellt en gitarr så har vi det. Ja, och lite sax kanske där i bakgrunden liksom. Men Star Wars känns, jag vet inte Star Wars känns lite mer liksom, komplext på ett mm. sätt om man nu ska säga så. Um, så att, ja det är nog det är svårt att, att tackla det skulle jag vilja säga. Nej, men det är, ju, det är ju som ni säger liksom den mest kända ja, parodin och hyllningen. Eller vad man nu ska säga. För det är en hyllning, även om det är en parodi. Så att ja, det är ju det är ju faktiskt väldigt intressant. Men till en lite mer nutida, ja, vad ska man säga, hyllning? Eller parodi. Den här fick jag faktiskt lite gåsud av när jag satt i biografen och hörde. Och det är ju från Kingsman The Secret Service Så vi kan ju ta och lyssna lite på den Det är ju ett spår som Väldigt tydligt har lånat lite Från John Barry Så att vi lyssnar Det var ju Manners Maketh Man från Kingsman The Secret Service och också Girl Trouble. Vi, spe vi Spelade vi det i Från With Love-avsnittet? Eh, ja, det gjorde vi. Eh, kanske även i musikavsnittet så att vi har tryckt in det i huvudet. <laughs> Men, eh, Men den är så sjukt lik så att det är sanslöst. Alltså. Ja, det är liksom samma stråk och samma liksom blåstäbs liksom, så att det är ju... Ja, den, den är det, och det är ju ingen, det är inget spår som är känt nej, från From Rush of In Love. Nej, jag har liksom. typ aldrig hört det. <laughs> <laughs> nej, exakt. Nej, men det är ju en sak om man tar liksom och gör parodi på Bond 77 från The Spy Love. Det är ju ändå liksom i särklass det mest kända spåret från Hamlets soundtrack. Men här är det liksom Girl det är, det är ett spår som, som vilket annat egentligen. Men det är ju, ja, det är kul att de använder det, faktiskt. Ja, Ja, men man hade ju gjort det lätt för sig och slängt in något från Goldfinger eller vad som helst. Men det här är ju ändå ja, men det är ett rätt okänd spår från en i förhållandevis okänd film om vi ska jämföra med de två nästkommande. Så det tycker ja. jag är jätteroligt och det är fascinerande ändå att det låter så pass lika. Ja, jo, verkligen. Kan det vara ett fall av Temp-Track. Temp-Tracks, just det. Ja, det tror jag. Ja, säkert. Det tror jag verkligen. Jag, jag tror inte Henry Jackman har nosat upp Girl Trouble- <laughs> som på Much faktiskt. Så alltså, han är ju... Henry Jackman... Det, alltså, det som jag känner igen honom för i alla fall- det är ju att han har gjort musik till Marvel-filmer. Marvel mm. mm. eh, och det hörs ju också i, <laughs> i resten av Kingsman-spåret- att det låter ju som, som superhjälte-musik. Eh, och... Eh, Ja, det, jag tror inte han har nosat upp Girl Trouble och hittat det och tänkt det här var kul, det kör vi på men det är nog säkert en, en temp track som som jag tycker funkar ganska bra, det är ganska kul att det, att det är just liksom Girl Trouble från, från <laughs> from Rush With Love som följer med, för annars kan man ju Kingsman egentligen borde ju låtit lite mer ja, inspirerat av nutiden kan man tycka eftersom det är en modern, modern spionfilm mm -hmm. liksom, och parodi på det men det är kanske inte är så konstigt då att, eh, om, att det blir om de ska inspireras av, av ett bondspår att det blir ett lite mer uppskrydspår med tanke på att resten av musiken i den filmen är den är inte så jättespionig överlag som du sa. Nej, precis. precis. Det gör ju att det här ja, sticker ut. liksom Och det gillar jag. I alla fall för bondfans. Det kanske är liksom lite samma sak med... med Austin Powers också egentligen Mike Myers och klipparen har lagt in lite Temp -tracks. Mm. Och så har Snubbel från Tennessee bara härmat lite <laughs> Ja exakt Väldigt bra i och för sig Men ja det, det, det, jag hoppas inte att det var så men Martin Campbell och, och Stuart Baird satt och Det i Casino Royale med Austin Powers det hade varit underbart alltså. ja, när Skyfleet-planet äh, annonseras, då, då kör de Opening och Norrad och Evacuation från Austin Powers Ja, det hoppas jag verkligen inte nu, nu kommer jag lite off-topic men ja. tror du att att de har alltså säg vad fan som helst Eh, Sam Mendes Skyfall Tror mm. han Ja där temptrackade han i och för sig Batman fan. Men eh, ja. vad, Casino Royale Vad satt de? Vad hade de för temptracks där Var det andra bondlåtar, eller var det Golden Eye Eller vad fan jag tror, nog, jag tror att det kan ha varit alltså Rent musikmässigt tror jag nog Det var en blandning av både det och Kanske lite Born av John Powell eh, I vissa fall Ja lite mer elektroniskt och lite mer rytmdrivet eh, som, som det också är i, i Bornfilmerna och, och i Kassinorin. Um, och ja, jag vet faktiskt inte jag tror att de hade kanske inte så mycket 60-tals för det känns som att det har, har Arnold redan koll på men kanske lite mer av de ja, senare Bondfilmerna kanske. Mm. Uh, och säkert av Arnolds egna musik också. För det är faktiskt intressant för, för att det har ju det blir, ju, det blir ju mindre viktigt vad kompositören har för idé. det blir Nu för är det ju lika viktigt vad regissören har för idé om musiken. Ja, ja ja så är det om inte viktigare med, med regissören nästan. Ja, kanske. Det är ju han som är chef liksom. Men ja, det kändes ju som att det var mycket mer fritt när Barry och Martin och alla de satt igång på 60- 70-talet. Ja, alltså diskussionen om Tillkommer nu på sistone alltså I och med att filmmusik har blivit mer homogen Bland stora filmer ja. Och det är ju som liksom, Ja men Stryford och Specter Där var det ju mycket snack om att det har varit Temp -tracks. I Specters fall så bekräftade ju Klipparna att de hade kört Stryford musik över det och att de tyckte det var bra Men tidigare kan jag inte jag minnas Att det har diskuterats om Temp -tracks. Alltså I Bond? Ja, nej, nej, nej, nej, verkligen inte Om de nu har kört Temp i alla fall i Brosnans filmer så var det väldigt mycket 60 och sånt, kan jag bara tänka mig. Då måste jag bara komma in med en allmän kommentar och säga att jag tycker det skulle vara för jävla tråkigt om bonn fortsatte på det här mer på det här spåret. Med tanke på att ändå musiken i bonn är ju trots allt ändå en, en usp som Som bon filmerna har. Mm. Som, ja, men vi, vi kan snacka konkurrerande serier som Born och, Born och så vidare. Men bonn Ja, det, det det det är bara bond, bond som har har, har den ja, vad fan ska man säga? Ja, exakt uspen Den selling pointen liksom. Det är ju vissa liksom ja, som, som jag till exempel gillar ju Bond bland annat för musiken och det är ju då vill man inte att det ska bli ett homogent sound liksom att det ska vara Bond för då är det ju inte något speciellt med det om det låter som Marvel och Kingsman och, och allt vad det kan göra. Så att nej, det är ju det är, ja, jag, tycker det är, det är, jag blir extremt besviken när, det, när de just börjar låta mer homogena. Filmmusiker överhuvudtaget, just soundtracken. Det är lite tråkigt. Mm. Mm, jag håller med. Och det är ju, jag tror det var Daniel Elfman som sa att temp, track, temp music is the bane of my existence, så han. <laughs> så att han, han, han gillar inte det. Men ja, jag, jag kan förstå kompositören ändå att de tycker det är, det är trist. Och speciellt kanske för Newman som inte ens får skriva ny musik till Spectre utan måste återanvända sin egna musik. Så att, nej, eh, det är ju faktiskt eh, tråkigt. Apropå Newman och eh, de lite mer moderna kompositörerna i Bond-serien, Arnold och Newman framförallt, så tänkte jag prata lite om hur de har inspirerat Dagens Spionsand. Och då har vi en film som eh, Rickard tipsade mig om faktiskt. Ja, jag har gjort det. Att, ja, jag har inte sett filmen men du sa att den fanns och så lyssnade jag på den så att, här har vi ju en film som heter Spy Just det. med Melissa McCarthy och Jude Law som ja det är, det är ju inspirerat av Arnold och Newman så det skriker om det egentligen Ja, det är ju det är, ju, det är ju extremt mycket alltså. ja, det, är, men det, är liksom, det är inte bara sound överlag, utan det kan vara liksom lite akkordföljder och slingor och sånt också liksom så att, och liksom hur saker är uppbyggda och sånt, rent musik musikaliskt och så, liksom. så att det är, nej, det är lite, lite intressant, men vi, vi spelar eh, hela Chota Ballongen, hela soundtracket, nej då, men nej. vi sp spelar några spår och eh, Bond-spåren som de eh, inspireras av, så säger jag vilka det är sen. Det är mycket Newman, men äh, det är... <laughs> nu gick Emanuel igång i alla fall. Mm -hmm. äh, nej, men först var det ju en titellåt. Jag sparade den för att vi hade den i ett soundtrack här. Äh, Who Can You Trust? Av Ivy Levan. Eller Levan. Som brödet. Äh, men äh, inspirerad av äh, <laughs> av generellt. Äh, och sen har vi Murdery Hotel. låt som ett jävla Newman-spår. Men äh, inspirerad av New Diggs. Från Skyfall. Och sen har vi To Rome. Som eh, inspirerades av Aston Montenegro. Och Unauthorized Access. Eh, från Casino Royale. Och sen har vi Casino di Roma. Eh, av, eh, inspirerat av Solange. Från Casino Royale också. Och sen har vi Vespa Chase. Eh, Backfire. Från Spectre. Och eh, Club Escape. Från eh, Skyfall. Och Welcome to Scotland. Så att eh, ja... Det var det. Nej, men det, det är extremt tydligt. Ja, det är ju så sjukt. Ja, det är... För att jag började lyssna på det soundtracket och bara hela tiden så bara. Vänta nu. Vänta nu, paus. Vad fan, vad det här för någonting? <laughs> och så var jag tvungen att försöka komma på vad det var för någonting. Och så bara. Ja. Ja. Och så ja. nästa spår så bara. Nej, men vad fan? Kom igen. <laughs> ja, men det är lite så Men det får mig att tänka på att det är, är inte det bara är eh, Barrys musik som är, nu säger jag lite i min egen kyrka, men det är inte bara Barrys musik som är lätt att parodera utan det är också Arnolds och Newmans eftersom vi direkt känner igen det som Arnold-musik och Newman-musik oavsett vad man nu tycker om den Ja men då, då kommer ju liksom frågan har Arnold och Newman gjort så stort avtryck att det på något sätt är, eh, dagens. är dagens spionmusik eh, ja. jag vet inte faktiskt men som alltså med Newman blir det ju per automatik eftersom att han är den som som gör bondmusiken för tillfället. Och, ja. och hans musik kommer ju förmodligen inte komma så hård om på samma sätt som 25 år till exempel. Arnolds, däremot, har ju ändå, han har ändå omdefinierat vad bondmusik kan vara i och med Casino Röll och Anton Så med honom mm. tror jag faktiskt att han, att han är liksom där uppe när vi pratar om kompositörer som gör agentmusik liksom men Newman, där tror jag fallet är enbart att han är den senaste och därför har du folk det först minnet ja och det är modernt också liksom nu det känns väldigt rätt i tiden på något sätt ja. ja men det är ju det är ju lite det är väldigt mycket liksom modern med lite mm. bond touch liksom mm. och ja vi vet väl alla vad vi lutar åt vad vi tycker om Newman och Arnold eh, respektive, men eh, det blir ju jag, jag tycker det är jag tycker det personligen känns konstigt att sitta och titta på en film som parodierar Bond och höra Newman-soundet ja. det blir så här, det känns tragiskt <laughs> ja. ja, jo det, jag håller med dig jag håller med dig, jag tycker det är eh, eh, ja, jag tycker det det känns konstigt som sagt, att, att det har liksom förändrats lite nu just vad folk tycker är bondmusik just nu i alla fall. För det som folk tycker är bondmusik nu, för många kanske inte är det som jag vill ha eller som, som har varit tidigare liksom. mm. Så det är ju, jag tror nog också att David Arnold kommer ha en, en fastare plats än en Newman som du sa Emanuel. Och särskilt om han kommer tillbaka nu och kanske gör ja, han är ju ganska förhållandevis ung i film och cykretsar Så han kanske kommer kunna göra ett par bondfilmer till mm. Och då kommer han ju cementera sin plats ännu mer För troligtvis ja. För jag tror inte han kommer köra vidare på Newman-spåret Utan han kommer att ta tillbaka lite sin grej För han var ju liksom Han var ju en, en utveckling, om man säger så, av Barry Sound Medan Newman var Newman och körde sin grej liksom. Ja, alltså jag har ju inte sett filmen Spy Så jag kan inte uttala mig om dess kvaliteter men jag kan ju tänka mig att den filmen som ganska många andra spionfilmer kom i, i Skyfalls liksom kölvatten. Skyfall var ju mega stor Den satt ju bond på kartan mm. igen på något sätt. Och det ja. gjorde att det kom ju en drösfilm film, dels som utspelades i London och dels även spionfilmer. Och jag kan ju tänka ja. mig att de som skapade Spy lyssnade på Skyfall, såg på Skyfall och utgick liksom från den filmen. Okej, okay, nu ska vi göra en spionparodi. Och där ja. är även musiken Så de kanske, har bara, de kanske bara har lyssnat på Newmans Soundtrack som ändå var rätt upp Hypat 2012-2013 och, och sagt Ja ah, men vi ville ha det där Ja den fick ju, fick ju nominering va till och med ja, precis. Både Spectre och Skyfall oh. Det är ju helt brickat Men äh, alltså, låten, <laughs> Who can you trust Ja, Jag vet inte, jag tycker den är stört skön. Ja jag diggar den också Ja, det är den väldigt, väldigt mycket. Den är, det är också väldigt mycket Bond-sound fast... Det är klart att den plockar 60 talet men den har ju ganska mycket gemensamt med lite såhär Surrender och ja, de här moderna Bond-låtarna. Ja, verkligen. Jo, men så är det ju. Och det är ju... Jag tycker det, det är ju, som du sa, Manu, man såg ju mycket Born senaste barnfilmen var i London till exempel uh, jag tror inte Vision Impossible uh, se den senaste som kom innan Spectre, var inte den också lite i London? ja den var i London, sen har vi London ja. och, och så vidare ja, listan är lång ja men precis, många filmer som kom mellan 2013 och 17 där det var London som var en liksom huvudlocation. Det, det tror jag vi kan inte harta i för ja, jo men mm. så är det ju säkert ehm uh, men ja, det är ju faktiskt väldigt tydligt här. Och det är intressant egentligen att det även går att parodera det som, som jag kanske inte tycker det är bondmusik. Men det går ju tydligen också. Så att ja, det är ju intressant faktiskt. Mm. Och sist men inte minst på efter Kings, Vandora, hur Johnny English första filmen har inspirerats av av det typiska bond Då har vi två spår därifrån. Dels, ja, jag pratar om dem så efter vi har hört på dem så får ni lyssna på dem nu. Ja, där har vi ju samma egentligen symptom som, som Spy Hard, att de bara tar Bond ja, stabsen, med brass stabsen, och sen gör de lite, använder de lite gitarr och, och eh, sådana saker, så att det, ja, det är ju spåret theme bara, och sen har vi A Man Of Sophistication som är ja, inspirerad av Bond soundet generellt, inget specifikt spår, sådär. Men nu så hoppar vi till eh, lite mer exempel på musik som inspirerats av europeiska spionfilmer där och eh, det är inga som har specifika kopplingar till, till något spår i bondfilmerna men som ändå har det där soundet, och den ja, viben om man säger så lite också äh, för att visa på varför det var Barry som blev stor jo, mm. precis Um, och då kan vi ju egentligen börja med uh, en film som vi pratade om ganska nyligen, uh, OSS 117 inte just den filmen då, då, men vi har ju Cairo Nest of Spies oh. och uh, ja, spelare i spåren så uh, ja, får vi säga vad vi tycker efteråt helt enkelt har vi ju eh, min franska Lecaire Niddespion och sen har vi OSS 117 Tem och sen Larmina Tem. så att eh, ja, det är ju ett stört skön musik det här tycker jag alltså, ja, alltså jag är så jävla svag för det här. du är ju helt soldrik här. ja, det är så jävla svänget men det är ju inte eh, precis det har ju inte så mycket med, med bond att göra som så, det är ju mer som du sa, det här eh, europeiska Bondsoundet som eh, har gått lite parallellt med Bondsoundet men inte aldrig riktigt inspirerats av just Bond ja, men det kommer vi höra eh, lite senare avsnitt också alltså att i alla fall USA:s filmerna och eh, säkert andra Spoon-filmer också, det är extremt vanligt att man väver in den lokala musiken i soundtracket och det är väldigt tydligt här också att det är ju superinspirerat av Egypten. Ja. Och det, det är gött, alltså. Det är ju superskön musik och den bidrar ju verkligen enormt mycket till, till filmen och känslan i filmen. Ja, och nu spelar. Det är, det är ju den scenen i sig själv, vad konstigt. När han börjar sjunga med i en låt ja. med ett band på en restaurang eller något. Mm. Och det är bara låten är jätteskön och det är så konstigt men roligt ja, men det är det jag gillar med OSS-filmerna som vi även pratade om när vi pratade om filmerna att det är ju inte parodier på det sättet men den har ju känslan av vad en Bond-film på 60-talet var och det hör man ju väldigt tydligt här också det är ju så jättetypiskt att det är bond eller vad det nu må vara men känslan är ju samma. det är ju det de har försökt fånga, just känslan av hur bond Temas låta till exempel. Och det tycker mm. de har lyckats jättebra med samtidigt som de skapar något eget. Så jag diggar det här. Alltså, jag har lyssnat på det väldigt mycket <laughs> även innan vi började prata om det här. Så jag lyssnar på det och tyckte att ja, men det är skön musik. Man, känner sig, man går med lite lättare steg när man har de här hörlurarna. <laughs> ja. ja men så är det så är det och det är ju, jag kan ju säga det, den här filmen är ju från, för det finns ju OSS-filmer från, som vi talade om tidigare i, i hyllningsavsnittet, att det finns ju eh, filmer från 60-talet men också den här filmen och eh, ett par till är det väl, va? Eh, från, den här är från 2006, mm. om, ni inte, om jag inte sa det. Ja, en till från 2009 va? Och det kommer en tredje. Det gör det, ja. ja. Är fina grejer. Eh, musiken kan jag ju säga eh, ger lite grädd till Ludovic Burs eh, som vann en Oscar för The Artist. Trosigt. Ja. Eh, så att, eh, jag tänkte också spela faktiskt lite av de gamla OSS-filmernas musik. Uh, te Teman faktiskt från Banco Bangkok, Furia Abaia uh, uh, faktiskt, och sen Atutkör, Kör at Tokyo som vi hörde av uh, den extremt kände Michel Magne. <laughs> Så att, uh... Mange. Ja, vi säger mange, mange. Ja, spelar musiken Anton. sa jag titlarna före men det spelar ingen roll Nej. Eh, så att, eh, vad, vad tycker ni om det här är det bättre sämre än 2006 versionen eller är det bara en... alltså, nu, jag, jag ska försöka vara snäll jag har, jag har jättestor respekt för kompistörer som verkligen vill plocka liksom, autentisk musik eh, mm. från platsen de är på för Barry var ju lite mer, han inspirerades lite och tog in det i mer sammanhang. Men det här blir så jävla konstigt. Alltså ja. den här eh, vilken det är med den här jävla brasilianska tutan. Asså alltså, jag, jag betona på den. Jag kan inte, jag kan inte lyssna på den Det är så jävla konstigt. Ja, jag tycker det finns ju partier i i, i filmen att då är det ju där det blir väldigt pajigt. Alltså, det är som att man spelar ett tv-spel typ nästan som har liksom Tokyo musik. På det är japanskt, liksom. Det problemet är att den musiken inte tillför någon spänning till filmen. Nej. Att det kan vara en spännande inte. scen, och så är det liksom lite, lite um, japanskt slagverk i bakgrunden som bara. lite... Det känns så här. Uh, ja. Nu är det så klart att Barry slog igenom större för att det var internationella filmer på ett helt annat sätt, men. Ja. Det, jag, det är svårt att se att den här musiken skulle ha så mycket att göra i Bonds sammanhang. Ja, verkligen inte. Ja, det saknar ju... Det har ju melodi visserligen, men det känns väldigt otydligt ändå. Det, det här är ju långt ifrån vad bondmusiken från samma tid var. Och det reagerade vi ju på när vi såg eh, en av de här filmerna tillsammans. att musiken var mest i vägen. Det kom upp lite då och då, sen försvann det. Och sen kom det upp igen, och sen... Det hade. Det synkrade inte riktigt med det som hände på, på skärmen. Nej. Och det är ju ett problem, problem som kanske inte är kompositörens fel. Det är ju regissören och klipparen kanske framförallt. Men musiken var ändå så pass påtal att man reagerade på det. Och det är ju inte så bra alltid. Nej, nej, verkligen Det var nästan som att det kändes som att de hade musik hade ett ljudspår som var musik under hela... Alltså, som ligger i redigeringen under filmen och så drog de bara ner den och sen så, ja ah, men nu behöver vi musik, då drar vi upp det ja. och så kommer det igång något liksom Så får de se vad som, vad som kommer <laughs> Ja exakt, man tar lite vad som kommer det är, det är lite surprise, surprise liksom mm. men det känns som att musiken av Mr. Mange här då, han, <laughs> nej men av Michel Mange han, han, det känns som att han, han hade inte den här edgen som, som Barry har och den här, den här det här drivet för jag tyckte att det saknar lite liksom, speed och lite tempo och mm. lite ja men farlighet som du pratar om att det är liksom inte det finns inte så mycket av den varan Nej. här. Nej, kan vi inte höra på den där jävla tutan igen? Asså <laughs> så jävla kom. Jo, vi kör lite kör lite mer av Furia Abaya. Med lite konstigt. ja men det är liksom det är liksom karnevalstämning istället för bondeistämning ja nej men det är ju faktiskt äh, ja jag tyckte Barrys val, äh, att, val av sätt att arbeta på om man säger så var lite bättre att använda ja en asiatiska skalor fast i västerländsk äh, västerländsk sättning om man säger så mm. av orkesten Um, så det är ja, lite speciellt <laughs> minst sagt. men det är alltid speciellt det där också för John Barry kom ju in han var ju inte kompositören han började göra Bond, han var ju musiker alltså i grund och botten och han var ju hungrig liksom, på att skapa saker och så kommer han, den här mangen som jag bara antar är kompositör i grund och botten förmodligen lite äldre ska haka på ett nydanande tård och det funkar inte riktigt det här låter ju som valfri Hollywoodfilm från 40-talet det OXS, väldigt kliseartat och mycket sånt liksom. Ja, liksom är vi i Tokyo Då måste vi ha lite japansk musik Är vi i Brasilien Eller vart vi nu än må vara så måste det ändå låta På ett visst sätt John Barrys styrka var ju att han som liksom, Vävde in där de var med att I grund och botten var i soundet allt det är lika Jo, så är det ju verkligen ehm, och, ja, Vi kan ju faktiskt stanna kvar i 60-talet För det kom ju en tv-serie som heter Danger Man Uh, och sen också döptes om faktiskt tror jag i USA till Secret Agent Man uh, med Patrick McGowan uh, mm. på 60-talet. Och uh, den gick faktiskt innan uh, innan uh, Bond kom på Vita Duken. Men den här låten, <laughs> Secret Agent Man av Johnny Rivers, kom till uh, inför den första säsongen som kom efter Dr. No hade släppts. Så det säger ju någonting. Spelas inte uh, den här låten också inom Austin Powers film? Jo. Den är, med, men då, nej, den är med i Ace Ventura Ska jag säga Ace Ventura? Ja uh, oh, det, oh, det är väldigt konstigt Ace Ventura Pet Detective tror jag den är Ja <laughs> oh, det är konstigt alltså uh, Men um, jag tycker vi lyssnar lite på Secret Agent Man av Johnny Rivers There's a man a life of danger Everyone he meets He stays a stranger Every move he makes Another chance He takes Odds are he won't live To see tomorrow Secret Det lyssnar jag väldigt mycket på jag var yngre, Va? typ 2012. Ja, men den var... Ah, okay. Ja, men... okej, ja. Jag vet inte riktigt varför, men den har, ett, den har någonting. Även fast den är ja. väldigt amerikaniserad. Alltså, det är ju, här är ju typ ja. Thunderball, fast gjord av en amerikan från Texas. Så ja, den är dunge så fan då. Ja, jag kan ju förstå att den gick hem i USA till Secret Agent Man på tv. Ja, men det ligger ju betydligt närmare Bond än vad Mr. Mange gör i alla fall. Ja, ja, ja absolut. Han har ju liksom surfitar och det är ju hela kitet liksom. Mm. Jag minns också att jag lyssnade på den här lite. Den, den liksom figurerade på något sätt i, i kulisserna hela tiden. Under mitt Bond-intresse, som för dig i månaden. Att den liksom fanns där på något sätt. Mm. Eftersom den hade varit med i, i Ace Ventura och liksom var. Ja, men den hade varit på tapeten hyfsat nyligen i alla fall. Det var så märkligt för att jag upptäckte den här, den här låten i. Ett bondsammanhang. Så att du kollar uh -huh. efter. Ja, men jag jag kollar gamla intervjuer och sådana gamla tv inslag på YouTube. Och det är lite inte mer mm. de gamla klassiska Och Då var den här med i det här, i det här, <laughs> här sammanhanget. <laughs> och då körde jag till Goldfinger Thunderball och så på Steve David. Jag bara, Vänt, vänta nu. Bara, det, här, det här är inte en bondlåt. Men jag gillar det. <laughs> ja. Kände du lite smutsig också att du faktiskt gillade den? Ja, faktiskt. <laughs> ja. <laughs> Kändes fel. Mm. Ja. Nej, men det är ju... ja, det är ju, Den är ju, ligger ju betydligt närmare som ni sa en, en Mr. Mange som man har blivit benämnd nu i, i avsnittet. Men ja, det är ju egentligen... Vad, vad, vad tycker ni att man kan dra för slutsatser av det här? Hur har Bond-sandet egentligen påverkats i, i... Eller hur har Bond-sandet påverkat, ska jag säga, musiken och använd, användandet av den i, i filmer, både hyllningar och, och parodier? Alltså, jag, jag skulle nog säga så här i min eh, lekmanskap: Att bond är så tydligt i vad det är för någonting. Att en vanlig, eh, jag ska säga en seriös spionfilm som inte har någonting med Bond att göra egentligen kan inte härma det för mycket för att bli det blir för tydligt. Mm. Men Ja, som Vi har ju spelat näst, ja, mest eh, parodimusik här. För att det är där som det funkar. Att verkligen att, alltså, verkligen så här, ta bondmusik och härma det. Ja. Eh, det. Det finns en anledning till att... Alltså, inte ens Mission Impossible musik är bondig. Nej. Trots att de ändå ligger hyfsat nära varandra i stilen- de senaste 20 åren. Ja, jo, det är ju faktiskt sant. Det är ju men det är också- det, det tror jag har att göra med lite just hur, hur- kompositörerna kanske arbetade. Nu är ju John Barry och Lalo Schifrin ganska- och Lalo Schifrin skrev ju till tv-serien- Mission Impossible. Mm. Och han är ju liksom- Jass och eh, Bossa Nova kille från eh, Buenos Aires <går> i Argentina liksom. Så att han är det är liksom skilda världar för honom och Barry kan jag tänka mig. Även om de har Jassen båda två är väldigt liksom centrerade kring det. Så tror jag de har ganska olika approach på på det. Så det, det ligger nog det är, som du säger, det är, det är svårt att här om man vill göra en seriös film. Det är ju bara ta exempel på de som är vill verkligen vara seriösa, och då har vi ju liksom ja men Born filmerna där det inte är, det är långt ifrån det här bombastiska Bond-soundet. Liksom. Ja, det finns ju ingenting. Ja. Nej, nej, det är exakt. Det finns absolut ingenting. Eh, och, ja, men, vi har Ipkreskvile på 60-talet. Den var ju inte med här för att det, är, ja, det liknar ju inte Bond. <laughs> Även om det är Barry. Nej, precis. Att, eh, det, vill man göra en seriös Bond-film... Eller seriös ja, hyllning till Bond eller en seriös bionfilm, rättare sagt. Så ska man nog... Ja, svänga lite ifrån det. Men kanske ha... Någon slags, ja men, någon slags del av det Men inte allt för tydligt För då blir det just Då är det lätt att man halkar in i paroditräsket I alla fall musikaliskt mm. ja, nej, men Det kan inte vara ett tacksamt jobb Att bli kompositör till en bondparodi För det är hela tiden Du måste ju balansera Antingen gör du som Austin Powers då du, du gör din egna grej Men du influeras av mindre kända spår Eller så gör du som John English till exempel och gasa på bara med allt vad alltså, som du var på Bond och bara köra på ja. så att hitta den där balansen kan inte vara enkel alls och sen Bond-soundet är ju så pass känt att du kommer ju inte från den diskussionen om du ska göra en agentfilm av något slag enda som egentligen Nej. har lyckats undvika är någorlunda i Mission Impossible-filmerna som har skapat typsigt gärna sound jo, så är det. och där har de ett väldigt starkt tema att gå på visserligen men annars skulle du göra en agentfilm. Då kommer ju alla börja snacka bond, oavsett vad vi ja. pratar om. Men just musiken är ju så pass väldefinierad så att ja, det är svårt det där. Ja, ja för det är, ju, det är ju just Mission Impossible, är ju lätt att, att halka in på, vilket vi gör nu också och pratar om och, och borrar också till viss del. Men där har de ju också haft en bra uppsättning av, jag tänker på filmerna från 96 och, och framåt mm. Eh, att de har haft en ganska kompetent uppsättning av, av kompositörer. Först Daniel Elfman på på eh, första filmen och sen simmer på, på simmer på andra, och sen Gia på Michael Giacino på trean och fyran, och eh, Joe Kramer på 5. Så att det är liksom. De, de, de har liksom inte svävat ut allt för mycket utan de har ändå hör man på ja, men, ettan och fyran eller trean och femman, så låter de ändå rätt lika. Mm. Och det är också en styrka kan man tycka för att då känner man ju ändå som då blir det ju mer etablerat liksom. Är det Kramer som gör sexan? Stämmer bra det mm. Chris McCorry som regisserar igen då. Mm. Det kanske är något för Bond mm. framöver Just Joe Kramer i alla fall Men det är något med det där att det är om, om en filmserie ska bli etablerad så är musiken faktiskt sjukt sjukt viktig Mm. Alltså, det går inte att tänka Mission Impossible utan det temat. Det går inte att tänka Star Wars utan det temat. Indiana Jones utan det temat. Hajen. Eh, ja, men ingen filmserie på det sättet. Jag tänkte mer liksom för att etablera en filmserie. Sant. Eh, och det är lite problematiskt i nya filmserier. Mm. Liksom, Captain America, har han något... Jag har sett de filmerna flera gånger men det finns väl inget riktigt tema så som fastnar. Jag vet inte. Han får, han får, det är så roligt för de byter ju liksom kompositörer som jag byter kalsonger. Men det är ju liksom första filmen är ju Alan Silvestri och andra filmen äh, Winter Soldier är ju äh, Henry Jackman. Mm, och i första filmen så gör ju Alan Silvestri ett heroiskt liksom amerikanskt äh, lite så Air Force One-liknande nästan, nej inte så men väldigt patriotiskt tema. Och det är ju bortblåst i Winter Soldier. Så konstigt. Och Civil War vet jag inte faktiskt vem som skrev musiken till. Om det var Henry Jackman det också. Minns jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte med Marvel-måttmätt att det är <laughs> ja, ett temat är med där i alla fall. Det tror jag inte heller. Så att det är lite tråkigt. För det, det vet jag att du och jag har pratat om, Rickard. Att Marvel-filmerna är ju så ypperliga möjligheter att skriva briljanta teman. Mm. Om man vill. Och ledmotiv. Ja. Det är liksom öppna mål. Liksom du har thor du kan skriva liksom ett gudatema till honom. Det, är ju, det gör de inte, så att jag blir förbannad. Men, <laughs> ja, men det, och det visar ju också på hur viktigt det är för Bond att hålla kvar vid det soundet som Bond är. Ja. Och det är därför så det, vi har ju pratat om det förut att det är kul när det kommer in nya konsertörer någon ibland och fått liksom, testa något lite annat. Men det, det blir lite problematiskt när Newman är med i två filmer rad. Mm. ja för nu var det liksom tio år sedan vi hade ett vanligt Bond soundtrack så att säga ja, med de klassiska elementen liksom mm. men det är ungefär som att vi skulle ha haft Serra i två filmer på 90-talet liksom, det skulle ju blivit lite för mycket kanske ja det var ju det för mycket första gången men... <laughs> ja men och i och för sig, det kan man ju diskutera faktiskt, men det hade ju också blivit så såhär, äh, vad, vad, vad håller på att hända håller vi på att få porrfilmsmusik till Bond liksom, men det ja Nej, det är, ju, det är ju svårt alltså. Men jag tänker också om, om på 60-talet om Bond-serien hade bytt kompstör hela tiden. Då hade vi inte fått det här etablerade sandet som, som är just, alltså som med tiden blev så extremt förknippande Bond. Eh, och därför det visar också på hur viktigt det är med kontinuitet. Ja, exakt, även i musik. Ja. Ja. På samma sätt som man att man inte vill byta eh, huvudrollsinnehavare hela tiden. Så, är så tror jag musiken är också väldigt viktig för att hålla ihop en serie ja jo men så är det ju verkligen och det är ju, alltså finns ju en anledning till att Star Wars musiken har blivit stor för där har vi haft samma kompositör i, i ni, nio filmer blir det ju nu om det är inget oväntat händer liksom mm. och då finns det ju liksom en grund både med teman och, och sound liksom som inte förändras och samma med Indiana Jones och och, um, Harry Potter i början också så att det är ju ja, det är ju viktigt med kontinuitet tycker jag och jag undrar vad som händer egentligen nu när, när um, nästa film kommer om Newman är tillbaka av någon konstig anledning um, vad som händer med soundet då för då är det tre filmer i rad som troligtvis har haft samma sound det är väldigt spännande tanke tråkigt men spännande jag, jag tror inte att Newman kommer tillbaka Nej det, Nej, det tror inte jag heller Det tror vore väldigt konstigt Det skulle vara om någon kommer in och bara säger ja, men Vi tar samma kille som gjorde förra. Men det, det vore ju tråkigt Jaha, han, han har ju fått Oscarsnominering Vi köper hon Ja, exakt exakt. Jag undrar vad som, vad som kommer hända då Hur snacket kommer gå efter tre, tre Newman Soundia-filmer mm. Ja, om typ ett år så vet vi väl Ja, jo Inte 11 maj i alla fall Nej, <laughs> Nej. Kan vi återgå till parodimusiken? Ja, absolut. Det är bara att hugga in. Jag kan ändå tycka att det är lite tråkigt när det kommer till parodier på titellåtar. Och inte för att låtarna i sig är dåliga. Jag tycker alla är för det mesta väldigt bra. Men Jag kan tycka att det är lite tråkigt att det är så pass uppenbart att det är hela tiden goldfinger som stor i centrum och det är där man vill efterlikna och det är dit man vill nå. Man vill man vill ha exakta soundet Man vill ha den kvinnliga rösten och man, det, det är den låten hela tiden Som man vill göra en parodi på eh, Jag kan tycka det är lite tråkigt Att det inte finns mer variation i, Bland låtarna som man försöker efterlikna så att säga Ja, jo ja, Det kan jag hålla med om Men Det visar också vilken särställning Goldfinger också egentligen har som bondlåt Ja Att eh, Det är den bondlåten nästan Ja mm. mm. I alla fall om man skulle fråga Gemene Man. Ja, exakt. Ska man, ska man be någon Gemene Man lista tre låtar så kommer ju Goldfinger Skyfall och Skyfall. Ja, Livet Let lättare kanske. Ja, exakt. Eller någonting. You know my name eller någon av de nya. Ja, Goldeneye kanske också ligger där någonstans. Ja, Goldeneye också. Men annars är det ju, annars är det ju Goldfinger och Skyfall som är de två, två stora. Mm. Ja, absolut. Absolut. Ja, det är ju väldigt. Eh, jag kan jag kan ändå hålla med i att ingen, Egentligen så borde det ju någon ha paroderat rocksoundet. För det är ju liksom. Ja, men nästan lika känt på det sättet att. You know my name och Little Let Die och Have You to a Kill. Och liksom det är många bra låtar har ju varit rockiga. Och inte alls varit så här brassiga och, och sexiga på samma sätt. Mm. Eh, så att det är ju. Där finns det ju också en chans att liksom parodera. Ja, men Chris Cornell, Rocky, Rivi i röst liksom. och mycket ja, men Lite mer rockigt liksom. Så att det, ja, det kan jag ändå hålla med om. Det är lite tråkigt att det är just Goldfinger och, och Thunderball till viss del som, som man tar. Ja, det är ju ett problem egentligen när det kommer till allt bond. Alla går efter om Goldfinger och Thunderball. Och, men just när det kommer till musiken, precis som ni säger, man blir kanske lite lat och tar det första bästa och jobbar ut från det. Mm. Samma har det ju varit med Bonsen att när de har brytit ifrån det där mönstret och levererat typ You Know My Name så blir det ofta väldigt bra. Det gäller bara att man måste tänka mer kreativt, mer utanför lådan. Men det är också därför jag uppskattar dem när de tar från lite mera uppskyra ja, spår, eller uppskyra för den breda massan i alla fall och inspireras av det istället. Det... Det är så otroligt mycket roligare Ja som bond känner man ju också då Att de har lagt ner Ett genuint arbete på att Inte bara göra en parodi för parodins skull Utan att de har ju lagt ner tanke Och, och lite kärlek på dem Typ i Austin Powers soundtrack Där det är att referenser Då blir man ju som Bond-fan mm. Wow det här, det här är bra Jo oh, verkligen Jag tycker det är jag, jag, ja, jag, gillar, jag gillar ändå det Men det är, det är lite tråkigt att det just inte har parodierats lite mer Ja men att man tar lite från lite mer left field om man säger så inte bara kör det kör bäst i spåret liksom. Men. Ja, det är väl det egentligen vi har. För idag tänkte jag säga. Men det är ju. Det är väldigt tydligt att just Bond -soundet, för att knyta ihop säcken lite grann. Att Bond Soundet har paroderats både det, faktiskt det moderna men framförallt det typiska som Barry satte på kartan på 60-talet och det är ju egentligen som vi sa för att dra en slutsats att använder man typiskt Bond sound så är det egentligen uteslutande i parodier och inte i seriösa spionfilmer liksom Tinker, Taylor, Soldier Spy eller Born eller, eller någon, någon sån seriös film utan då blir det ofta en, i en tecknad serie som Doctor Dodgers eller parodier. Um, och ja, moderna soundet, uh, väldigt tydligt i Spider då, då, att det ja, det är där också. Um, så att ja, det är ju det är väldigt intressant. Att det ändå går att parodera så, så bra. Det tyder ju ändå på att det är ikoniskt så att folk känner igen det och att många väljer att göra det. Ja, det är ju, egentligen är det ju det är ju, egentligen är det något positivt Ja verkligen, det är ju en hyllning Alltså som vi sa i parodiavsnittet. Parodi är ju en hyllning Oftast, mm. för att man gillar Det man parodierar Annars är det ju bara ett hån Liksom, då, då mobbas man ju bara Så att, ja Precis, fråga Emil vad han tycker om The Spy or Shagged Me Är det en hyllning? <laughs> <laughs> det är en Dess existens är en hädelse Men då stänger vi av stereon för nu då, på ett bra tag framöver tror jag. Det är inga musikavsnitt planerade vad jag vet. I alla fall, vi får väl se vad som händer. Men nu så tänkte vi ta lite, ett par faktiskt lyssnarfrågor. Det är från Edvin, vår trogna lyssnare, Edvin Alomson som den gamla skådisen. Mm. Um, så att, uh, det är ingen, ingen film med Edwin Adolfsson kan jag säga, är med på någon av listorna tror jag, men uh, tråkigt, tråkigt nog men uh, vi har ju uh, första frågan är faktiskt inte favoritfilmerna, men är det någon film sedan filmavsnitten som ni påbörjade för över två år sedan som ni har ändrat åsikter om markant både positivt eller negativt som påverkat det ranking av Bondfilmerna jag slänger ut frågan till uh, Emanuel Ja, jag slänger ut frågan till Emanuel och frågar... Vad tycker du om Diamonds Are Forever? Ja, där... Jag känner att typ varje gång vi har träffat så har jag ändrat åsikt om någon Bondfilm på något sätt. Ja. Men den... det är så svårt det för man tänker ofta... Man sitter i situationen och har man en bra dag så blir filmen automatiskt bättre... Och en dålig dag så blir den sämre och så vidare. De enda två som egentligen har förändrats rätt mycket... På ett, båda på ett positivt sätt Det är Doctor No som jag tror i första avsnittet gav jag väl en sexar kanske sex av 10. Och nu så har jag den uppe på 9 av 10. Och det tog vi upp i vårt nya Doctor No-avsnitt Att den är ju Topp tre för mig nu um, Så det är den Men den som har gjort störst, störst Resa uppåt Det är ju Diamonds of Forever Det är så märkligt För jag var ju väldigt hård mot Jag kanske var hårdast mot den i podden Aha. Och sen under året 2016 då så värmde jag upp till den bara. Kolla på den skjult mycket. 2017 tror jag såg den fyra eller fem gånger. Herregud alltså. What? Ja, så nu är ju den, jag tror den var typ plats 22 eller 21 när vi gjorde podden och nu är den på plats 11. <laughs> så den har <laughs> tagit många steg uppåt. Och. Du har blivit Diamond Star verifierad. eller vad man ska säga. <laughs> jag kan inte förklara den relationen relation jag har med den här filmen. S ja, att jag helt... Saker som är Diamond Star Forever utan att man tänker på. <laughs> är det någon Bondfilm som är SD utan att man tänker på det? Är det fan daff? <laughs> ja, verkligen. Verkligen. Men jag är helt övertygad om att den här filmen kommer... Den kommer rasa med åren. Ja. Ja. Men just nu och senaste året så har den haft en stabil elfte position på min på min lista och att stå för det. Jag tycker det är en mysig film. Fast den, den egentligen inte är det. det är att man ska stå för det. Ja, ja verkligen. Eh, ja Är det någon annan som har ändrat åsikt markant? Känns som att Rickard är mest stabil av alla. Men jag är ju så jävla gammal så att jag orkar inte byta. <laughs> du glömmer du, du vill inte röra till i huvudet. Så att det blir lite jobbigt. Nej, men jag vet inte. Det, det, det är någonting med att... Att... Det, jag vet inte de, de har det har varit väldigt cementerat de senaste tio åren ungefär ehm, och den enda som faktiskt har bytt i Thunderbol, men det var ju för att jag fick nå jävla dille i just det avsnittet och slängde upp den på 10 av 10. men det tror jag också vi pratade om i sammanfattningsavsnittet att det, var, det det var alla bondfilmer är lite speciella från gång till gång. Jag vet inte, då hade jag så jävla mysigt jag hade så sjukt mysigt med Thunderbolt just den dagen inför den podden. Eh, så jag fick hybris. Men eh, mm. den, det är ju fortfarande ja, det, kan det vara för att den är nummer fem eller något på topplistan jag har inte det i huvudet, men den är ju en av mina absoluta favoriter. Men nej, annars är det väldigt stillastående och det är ju lite kanske också tråkigt för att jag kan tänka mig ibland att, att när jag går in och ska titta på en bonbonfilm så har jag redan förväntningarna i huvudet. Vilket gör att mm, ja, det jag tror att jag ska tycka om filmen blir sen det jag tycker bara för att det är redan implanterat i hjärnan. Det, det är svårt att stänga av det. Det kanske ni känner igen. Ja, precis. Man har ju sett dem så mycket som man... Man är ju van vid vad man själv tycker ja. och hur det hur filmen är och så. Ja, Nej, det är samma tråkiga svar från mig. Jag har inte ändrat så mycket om, om någon egentligen. Uh, faktiskt. Det är väl mest den senaste filmen som alltid är den som påverkas mest. Ja, liksom. den cementeras ju först när det kommer en till film. Näst, exakt. Exakt. Så Skyfall har liksom cementerats nu för mig. Jag har ju ja, sagt Skyfall var, ju, den ju runt börjar bana för mig. Mellan 2012 och 15 nu sitter den ju stabilt på plats om det är 13 eller något sånt här, och det har gjort det sen Spectrum kom. Ja, men den ligger på 7 av 10 för mig. Men det är också, den, den var ju liksom uppe på menar, 8 och den har varit nere på 5 och det ja. Men sen när Spectrum kom, då fick man liksom lite distance om man säger så, så att... Ja, jag har inte ändrat så mycket, faktiskt. Nej, men det är väl... Liknande för mig egentligen. Mina åsikter har inte förändrats så jättemycket de senaste fem åren ungefär. Utan det har varit väldigt väldigt stabilt. Jag skulle nog säga att jag kan nog stå för varje betyg som jag satt på varje film i, i filmavsnittet. Däremot kan man ju märka trender så här att under de här fem åren så är ju är det några filmer som har växt lite och några som har sjunkit lite men det har inte varit några där markanta förändringar. Den som han växte mest är ju Jon Only Twice som siglat upp till en riktig personlig favorit för mig. Något jag aldrig någonsin skulle säga för sagt för tio år sedan. För då låg den ganska bra långt ner på listan. Kan Sen jag jag kan jag tillägga att för min del jag tittar inte jättemycket uh. på Bond. Mm. <tryck> uh, alltså <slutas> Rickard debunkar, debunkar hela hans <tryck> karaktär i den här podden. <tryck> Jag kollar inte Bond så mycket. Nej men alltså, jag vet inte. Jag har sett filmer så mycket att jag... Det är sällan jag har det här liksom riktiga suget och bara så här slå mig ner och kolla Bond. För att, jag vet inte. Det, det... Ja, alltså under, under 2017 tittade jag väldigt mycket Bond. Men under 2018 har jag knappt tittat alls. Ja, samma. Är. Jag har kollat på två filmer än så länge under 2018. Men annars så Det har varit en väldigt Ja men Nerperiod med bombfilmstittande mm. Än så länge Jag har kollat tre Dying of the day Dying of the day", day, Doctor No Och Octopus, ja. Vad fan heter den? Spectre Octopus 4 då? Jävlar, Jävlar. Ja just det, Octopus är, såg vi vi tillsammans ju. Så ja men då har jag sett tre då Det blir ju faktiskt roligare ja. när man tittar alla vi Precis, jag älskar att Slå på en bondrulle med liksom er, med kompisar, en eventuell respektive. Men just att sitta själv och titta längre ger inte så mycket- för att jag vet exakt vad jag kommer få. Ja, precis. Vilket ibland är jätteskönt jätte att veta vad man får. Och jag kan bli, vissa filmer kan bli... Jag vet inte, oft senaste 5-6 åren- så är det Dr. No, den film jag oftast återvänder till. Av någon anledning. Ja. Mm. Det är ditt älskade Karibien också. Ja. <laughs> och Thunderbolt. Ja. Apropå topplistor och filmer så var ju andra frågan från Edwin. Eh, om man även kan, inom citationstecken, få lämna Bond på ett litet sidospår. Eh, vilka är era fem favoritfilmer? Kanske att någon Bondfilm letar sig in på listan. Eh, ska vi börja med Emanuel? Eh, ska vi säga så här först att vi, ingen av oss, kommer stoppa in några bombfilmer på den här listan. Nej. Man kan väl få säga själv varför sen. Ja. Om, för man har väl lite olika åsikter varför kanske. Jag skickar ordet till Manuel. Yes. Ja, på plats fem så har vi en film som, som jag såg för några år sedan. Och jag blev totalt golvad. Faktiskt första stumfilmen jag såg helt bra bara. Jag har aldrig sett någonting innan, som var så mäktigt och sen såg jag den och mitt, mitt i natten på mitt sommarlov typ 3-4 år sedan eller sånt där. Eh, den heter Passion of Joan of Arc faktiskt, från 1928 dansk film, riktigt tunn och jävlig och jag har, jag har inte sett om den sedan dess för att jag Nej. vågar inte, för att jag fick <laughs> så en otrolig emotionell reaktion till den här filmen. Oj, så att du grät? Ja, men faktiskt gjorde jag det, jag hade inte förväntat mig det från en stumfilm, men jag gjorde det och ah, var den slog hårt, jag, Tror inte jag kommer se den igen eller Men den är liksom... Om man bara går efter reaktionen så är det plats ett. Men ja, jag måste nog ha den på femman ändå. Nästa gång du sover här i månaden ska jag väcka dig klockan tre på natten med Passion of Johan Dark. <laughs> här. Ska den ska vara på. Ja, här är det jävla. Ja, hur som helst. Plats fyra. Det här har väl en riktigt så. Den satt jag funderar på ett länge. Men jag, jag tror jag landar i Late Spring. Eh, från eh, 1949 tror jag. Japansk film är det i alla fall. Eh, väldigt fin. Om en får tjej som flyttar hemifrån egentligen. Ja. Eh, Blir tvingad i princip. Sen på plats nummer tre. Där har vi en film jag har pratat väldigt mycket om senaste året. heter La La Land. Oj. <laughs> Jäklar. Ja. Ja, lite Hollywood ändå. Ja, och den behöver väl ingen större... Den behöver ingen... Inte motivera varför. Nej, nej. Men jag har, har den väldigt hurtigt upp väldigt... Väldigt privata skäl. Eh, ja. <laughs> på plats två har vi en film som jag vet att två av er kommer att se nu imorgon på bio. Oj. Tror jag väl att det är. Sjunde eh, inser heter att den. Oh. Just det. Mm. Har jag sett väldigt mycket. Har funderat väldigt mycket på den filmen. Och så på plats ett och min absoluta favoritfilm Before Sunrise från 1995. Oj. Ja. Eh, det är en väldigt vacker kärleksfilm som jag har fastnat för Totalt. De två personer som går runt ensam i vin och har en natt tillsammans och bara pratar om livet och blir totalföräldrad i varandra. Mm, ja. Så där har vi min topp fem. Spännande alltså. Ja, det var i... fan att jag inte kan ha så fina listor. Var det fem olika nationaliteter på filmerna? Uh, Before Sunrise och La La Land är mm. Just det. Just det. Ja, intressant. Mm. Jag misstänker att eh, ingen av dem letar sig in på Emils lista som kommer här härnäst? <laughs> eh, nej, faktiskt inte. Eh, man kan väl säga så här, jag, jag kommer inte heller ha med någon, eh, som Rickard sa så kommer inte jag ha någon bonn eh, Men det är fullt möjligt att någon bonn hade kunnat leta sig in på en topp fem lista ändå, men jag har valt att utsluta det helt enkelt. Men eh, jag kan väl säga den film som jag tycker är bäst och som egentligen kan ha varit min favoritfilm sedan jag såg den för massa år sedan som är Fönstret åt gården. Ooh! Klassiker mm. eh, Hitchcocks mm. Absolut bästa film och den bästa filmen I historien enligt mig Och eh, övriga filmerna Är helt utan inbördesordning eh, Det var extremt svårt att plocka Plocka fem filmer eh, Så jag försökte att Hitta lite Kul filmer som jag tycker om helt enkelt eh, Och den första filmen som jag tar därifrån Är eh, enligt mig Tom Cruise bästa film som är Minority Report oh, Spännande Eh, och eh, nästa film är väl inte jätteöverraskande att jag har med den men det är ju givetvis Aponas planet ja mm. <laughs> eh, och eh, nästa film så åker vi ner till Tyskland eh, och eh, då är det Das Leben där Anderen det är Andras liv, fantastiskt den såg jag faktiskt på bio såg den senast såg den senast häromdagen när den gick på tv faktiskt helt underbar eh, och från Tyskland så åker vi till Kazakstan <laughs> För nummer fem på listan är Borat, som jag tycker är en helt underbar film. Det var jävligt otippat måste jag säga. Det var riktigt otippat, det känns som att det är Rickard som ska gilla den <laughs> Nej fan, sänk mig inte nu Här ja, är listan. Ja, verkligen den var, den var riktigt uh, all over the place, geografiskt faktiskt <laughs> ja. eh, Rickard, vill du uh, ta en lista? ja Det vill jag egentligen inte men jag gör ändå. Ja, du är tvungen. Nej, men jag tycker sånt där, ja, men det här med favoritfilmer. Jag vet inte, det, det är någonting som låser sig inom mig. Ja, det finns säkert massor av filmer men det så ska det bli något som är ja. Så det är något en sorts mischmasch av grejer jag gillar kanske. Ja, och jag har inte heller någon bond med. Men det är också den här frågan om man tar film de filmer man tycker är bäst- eller favoritfilmer. Det är lite det är inte helt samma sak. Men vi, jag skippar också Bond- även om jag kanske egentligen någon- borde leta sig upp. Eh, och jag, jag gör som Emil. Jag börjar med den eh, solklara ettan- som har varit det väldigt länge. Och den heter Hajen. Mm. Oh, riktigt bra. ja Den görs ju av... Ja, nu ska inte jag ta över din lista, så säg. Vadå? <laughs> nej, jag, jag, jag av... nej, men filmen görs av- en riktigt jävla gedigen cast- och musiken. Det jag tycker är lite... Jag vet inte. Eh, jag tycker hela filmen bara är så... Fruktansvärt... Välgjord, spännande. Alltså all, är, allt är liksom på toppnivå. Hela vägen igenom. Men det jag blir förvånad över är att när man pratar med... Folk som inte är så film... Eh, I min ålder. Så typ tittar de på en som man är en idiot. Ja. När man säger att man gillar hajen. Det är så här... Uh -huh. Du skojar? Nej. Uh, det får, man från gärna. Man behöver inte tycka att den är bra. Men det, jag tycker att den är superikonisk och jag mm. älskar den filmen. Uh, och resten blir väl inte i någon sorts ordning. Uh, jag har skrivit Jurassic Park uh, för att det är. Det är väl egentligen min uh, barndoms nostalgi nummer ett. Liksom första block bastern som jag såg och som blev väldigt, väldigt viktig för mig i mitt filmtittande. Så mest av den anledningen. Förutom att jag fortfarande tycker att det är en fruktansvärt bra film. Sen har jag Sideways. Mm. som är, Jag minns inte när den kom, men det är Alexander Payne i alla fall. Den kom väl 2005, 2006, 2007 kanske? Ja. Ja, något sånt där. Ja. Nej, men det handlar om två kompisar som åker på en vinresa i USA och det är ju Thomas Hayden Church och vad fan heter den? Skitsamma. Den, det är en film som jag minns den så extremt tydligt från första gången jag såg den. Den, den slog mig väldigt hårt på ett väldigt märkligt sätt för att det, det egentligen är inte en liksom 10 av 10 film, men den blev väldigt personlig för just mig. Mm. Ehm och sen hoppar jag över till Emil- -dunkar den i ryggen och säger- Aplonsplanet! Yes! yes. Eh, ja, det är, ja, det är bara en väldigt härlig film- eh, som också är, är bra rakt över hela tiden. Eh, och sen har jag en film som ingen har hört talas om- som nummer fem- eh, som heter Like Cotton Twines- Eh, som jag såg på en filmfestival i Stockholm förra året. Just det. Och det är en, en film från ghana USA. Eh, som också var en sån här film som eh, slog mig väldigt hårt. Eh, den berörde väldigt djupt och eh, ja, jag har inte sett den sedan dess för att jag har inte fått tag på den. Men eh, den gjorde ett så starkt intryck att jag tyckte att den skulle få vara med på den här listan. Och den handlar om en, ja, en ung flicka som blir ja, bortsåld kan man väl säga. Mm. Eh, fruktansvärt. Och en eh, någon typ av amerikansk gästlärare eh, som försöker hjälpa henne. Ja, det var bara en väldigt eh, rörande film. Det är min topp fem. Härligt. Ja, eh, alla, alla var väldigt personliga på något sätt. Alltså alla listor hittills tycker jag. Mm. Men, eh, jag får hoppas att det är inne i det också Ja, det får vi hoppas, det tror jag om. Men vi, kan ju, vi kanske kan slänga upp de här listorna sen På, på något passande sätt ja, absolut eh, Så folk får titta på dem Och eh, ja, jag har inte heller någon bondfilm på listan För jag har väldigt svårt att Sätta bondfilmerna mot Andra filmer eh, Varför vet jag egentligen inte Men jag tycker det är svårt att sätta liksom, I mean, The Spy Who Loved Me som jag tycker är Jätteunderbar bond mot Ja, men några av de här filmerna som jag har på topp 5. Eh, så att, ja, vissa bond -filmer, kanske, From Russia With Love eller Casino Royale, är väl de som kanske skulle leta sig upp eh, på min lista, om jag skulle ha några filmer där. Men det har jag inte. Men eh, jag har också som Ema Emanuel en eh, topp 5. Så att jag tar väl femte filmen då, då från början. Eh, det är också en tysk film. Eh, das Boot Mm. Oh. Ja, det blir väl den bästa krigsfilmen jag har sett då i så fall bättre än Saving Private Ryan och Black Hawk Down och alla, alla dem jag tycker den är så extremt spännande bara tät och grymt bra filmad och bra musik och bra skådespel och Nej, jag tycker alltid är liksom den sätter liksom ja, men den sätter tonen direkt och den är ja, extremt extremt snygg och bra intressant med med en film som, som också visar, den är dels tysk och att den visar liksom den andra sidan som man inte har fått sett så mycket i film kanske. Och att de också var liksom människor precis som alla andra. Och eh, på fjärde plats har jag eh, Hit med Al Pacino och Robert De Niro. Mm -hmm. Bra film. Ja, väldigt bra. För jag har bara sett den en gång. Men den tog så jävla... Ja, men det... ja den, den satte sig direkt. Men vissa filmer gör ju det. Ja, den här var... Estetiken och sånt bara satte sig. Jag älsk... älskar när det är... Liksom... Den var också extremt spännande. Bra skådespel. Hela liksom, filmen bygger på mötena mellan De Niro och Persino. I början, i mitten och i slutet. Liksom. Mm. Och sen, tredje filmen, den... ja finns ju förklarliga skäl till varför den ligger där den ligger. Dances with Wolves. Mm. Eh, ja. John Barry har gjort musiken och det är därför den ligger där. Nej, men den är, den är faktiskt väldigt bra. Snyggt filmad, bra skådespelad, bra regisserad. Eh, ja, väldigt bra, bra film. Lång film, men bra film tycker jag. Och sen nummer två är faktiskt Rocky. Första Rocky. Som är också... Den, den tog mig också liksom direkt när, det, när jag såg den jag tyckte det bara var en sån extremt fin story um, och jag tittar ju inte på, på den filmen för att jag gillar boksniv utan för att jag gillar liksom storyn och handlingen och, och skådespeleriet och jag tycker det är en väldigt fin film bara. jag har faktiskt inte sett Rocky nej. Nej. nej jag tycker den, den, är, den är bra faktiskt och eh, första plats faktiskt, också av personliga skäl, men eh, jag fick den av min eh, styrbror, halvbror heter det väl. Och eh, eh, han ville hålla på med fridykning och gav den här filmen till mig. Eh, Le Grand Bleu, Stora Blå, av Luc Besson. Mm -hmm. oh. Så det är den första filmen, av personliga skäl, men den är också extremt fin eh, film. <laughs> och nu, nu när jag tänker på det så är det min favoritfilm faktiskt komponerad av Erik Serra den känns faktiskt bra jag, jag har en rolig anekdot till den filmen när jag såg den enda gången som jag sett den ja. så var jag på vår, i vår sommarstuga ja. eh, och på den tiden så hade vi en rätt gammal tv som inte riktigt höll det moderna måttet längre <laughs> Den hade typ tappat färgskalan Aha, oj, Så det blev det stora grå <laughs> ja, Det roliga är i och för sig att typ Första kvarten är ju svartvit Så att då märkte du kanske inte någon skillnad Jag kanske stängde av Nej, jag gjorde jag faktiskt men <laughs> Nej, ja, den första Men den, den är också den är, den, är, den är bara väldigt snygg estetiskt Och sen har den ju en av mina favoritskådare också John Reno, som jag gillar väldigt mycket Han är extremt färgstark person Um, ja, alltså det är min um, Min topp fem Faktiskt Nej men det är faktiskt um, intressant det här med favoritfilmer För det är ju inte kanske de, som vi sa Det är kanske inte är de bästa filmerna rent Objektivt För det är det, det, kan jag, det ja, Vissa av dem kan jag tycka ändå är det Men, men mycket av de här är ju liksom Subjektivt att man tycker de är bäst Helt enkelt Och typ, liksom man har favorit ja Det blir ju, det blir ju väldigt personligt allting Och uh det har vi, vi pratat om väldigt mycket när det kommer till Bonn-filmen i vilken sinnesstämning man är när man ser filmen och hur man får tag på filmen kanske ja. hur man upplever filmen helt enkelt det, är ju, det gör ju också väldigt mycket man kan ju få en jättedålig reaktion av en film för att det kanske inte var rätt, rätt läge där och då Nej, så, är, så är det det beror ju väldigt mycket på som min topp ja, min topplasering är ju mycket med liksom historien bakom hur jag fick den och varför jag såg den och så. Så att eh... nej men det här det här tycker jag nästan är ja, det är den svåraste frågan vi har fått och det kommer nog också vara det för mig i alla fall för jag hade alltså det var extremt svårt att välja ut fem filmer förunså går den var given men de andra det, det är många filmer som jag inte tog med till slut så det finns en del bubblor på listan. Ja, precis. Och jag alltså, när jag har sett en film då, i huvudet så Sätter jag alltid något typ av betyg. Ja. Det är väl det är bara väl bara här vana jag har. Eh, och. Ty, jag har typ. Inga filmer som jag sätter. 10 av 10 på. Bland vanliga filmer. För det är så extremt sällan. Man ser en film som. Som känns. Så mycket. Felfri. Så att jag kan inte ens. Jag kan inte ens helt ärligt säga att jag tycker att. Hajen är en 10 av 10 film. Trots att. Jag alltid säger att det är min favoritfilm. Ja. För att jag, jag vet inte om jag har sett den. Jag vet inte om jag har nog fortfarande inte sett min favoritfilm, tror jag. Men det ska ju krävas väldigt mycket. För att det ska vara fantastiskt i två timmar. det... Det, det, det går ju inte egentligen. Det kommer alltid finnas något man irriterar sig på- eller något man tycker lite svajigt. Ja. Men jag tänker att det, jag, jag kanske inte har sett den här filmen än som riktigt golvade mig på, på alla sätt alltså den filmen som verkligen är gjord för mig ja. som att From Much with Love är bondfilmen som är gjord för mig ja, jo. eller Doctor No det be be betyder, behöver inte betyda att det är en perfekt film men just den kombon har jag kanske inte mött jag vet inte Nej nej. jag har ju inte mina topp, mina topp fem filmer tror jag där, är inte alla, där har inte alla tio av tio heller, det är nog inte någon som har det faktiskt men de är ändå liksom... Mina favoriter. Så att, ja... Jag förstår verkligen vad du menar. Det är ju svårt att liksom... Ja men bli golvad liksom. Och vara kvar på golvet i två timmar. Mm. Det är ju svårt. Så att ja... De, de här som du sa Emil, Bondfrågorna och sånt. Det har man ju ofta liksom... Klara besked på. Här mm. blir det mer liksom... Oj där kommer en fråga från det hållet också. Ja, spännande. Så att, lite tagen på sängen. Men kul med... Lyssnarfrågor, frågor. Det får gärna trilla in lite mer. Så att, mm. Ja, men vi har några till som ligger och väntar på laget så att... absolut. De får vänta ett tag till. Mm. Eh, så att eh, ja, lyssna frågor. Alltid kul. Tack för dem, Edwin. Eh, och eh, ja. Det är väl. Eh, det var det Hele som det heter i Danmark. Så att eh, jag vet inte riktigt vad vi hittar på nästa avsnitt. För då är inte jag med. Nej. Det skulle jag kunna säga faktiskt. Jag lämnar, kastar en bok på Rickard. Kasta en bok på mig, ja. Är det så pass att eh, du i Otto tar sommarlov från podden nu? Ja, jag har fan konstant sommarlov. Nej, vi har ett till avsnitt som Otto är med ja, i. Mm. Ja. Det är lite lördag hela veckan för mig så att jag har ingen koll på vilken dag det var hänsyn då. Nej, exakt. Nej, men eh, om två veckor så är tanken att vi ska följa upp. John Gardner och eh, se vad hans efterföljare har hittat på så att det, och då får vi även med Emil eh, väldigt kul se vad han tycker om eh, och vad vi endast ska tycker om Benson och de efterföljande där också, några stycken Folks, eh, Diver och Boyd så det blir en liten uppföljare till Gardner för att sen skjuta oss ända rakt upp i horrorist. <laughs> <laughs> rakt upp i horrorist. Ja, ah, herregud. Eh, ge inte mig ordet för då blir det sådär. <laughs> Nej, men jag tar tillbaka ordet. Eh, ja. och eh, Ja, det är väl eh, helt enkelt det vi har att eh, eh, säga. Vi får ju tacka helt enkelt Anders eh, Fred och eh, Thomas Drugg- från Sweden med Love och agent 0.7.0 för deras stöd. Och sen Lars logotyp. Och eh, Anton och Tack. Det är väl de eh, vi tackar i vanlig ordning. Du, ja. eh, och tack mig själv. Och tack er för att ni vill ha med mig igen i ett avsnitt. Ja. Klart. Och nu skippar, jag, nu skippar jag det här i två avsnitt till. Så att, eh, <laughs> inte riktigt sommarlov, men nästan. <laughs> eh, så att, eh, ja... Tack för att eh, ni lyssnade Helt enkelt Så hörs vi inte om eh, två veckor Inte vi i alla fall <laughs> Vi hörs när vi hörs helt enkelt Chingeling på er. Ja, jag kan inte säga något annat än att tack, eh, tack Nej, tack alla lyssnare Och sen eh, har jag önskat Som avslutning lite OSS 117 Mycket trevligt Arrivederci